وَأَيْنَ قُرْطُبَةٌ دَرُ الْعُلُومِ فَكَالُ من عَالِمٍ قد سما فِيهَا لَهُ شَالُوْ بسم الله الحمد لله، نحمده، نستعينه، نستغفره ونأوذ بالله انشروري أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يلل فلا حالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله Sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilahi yawmiddin A'udhu billahi min ashshaytanirajim Ya hellezina min taqullaha haqqa duqaati wa la temutunna ila wa entu muslimoon Ya hellezina min taqullaha kuulu qawlan sadeeda yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum dhunubakum wa mayuti ilaha wa rasoola faqad faza fawzan azeema U'akidi ahl sunnah wa jama' I ono na čemu su, e, su složni učenjaci Selefa, kako kaže Imam Šafiji ili Imam Šafija, da je iđma ashaba i tabina na tome da da je iman definicija imana da je iman kaulun va amelun va nijetun. Da iman, znači, da su to riječi, dijela i nijet, namira. <kuh> odnosno iz toga se razumije da dijela dijela misli se, dijela svakojima se približava laođe lešanuhu da ulaze u poimanje i naziv imana. I Selef je od ono što je presjedno učenjaka Selefa ovog umeta da su negirali negirali uh, onim skupinama, sektama koji su nastale poslije koji su Uh, ili koji su napravili greško po tom pitanju, koji su uh, dijela smatrali da ne potpada pod, pod iman, da ne ulazi u iman. Kao što kaže Imam Fevri, kaže onaj ko smatra da dijela ne ulaze u iman, kaže da je to rejun mohdeth, da je to mišljenje novotarija. Kaže, na nasvela gajrih, je smo mi, kaže, uh, zatekli ljude, misli na uh, starija shave i tabijine, na starije tabijine i ashaabe da, da su imali e, drugačije uvjerenje po tom pitanju. Ili što kaže imam Euzaji kaže kanemen meda mim men selefe laju farri kune benili imani volamen. Oni kaže koji su bili prije nas kaže oni nisu pravi razlik između imana i dijela. Zašto ovo navodim kao uvod? Navodim ovo kao uvod zbog toga što večerašnji hadis govori o a o toj temi, jedan od najbitnijih hadisa koji bi trebao svaki musliman da poznaje, koji govori o temeljima, osnovama vjeri. E, spomenut ga već raz u njegovom u, u, u kompletan kakavijest, kako je došao u, u, u muslimu. A onda ćemo a, pojasniti ono što je bitno da se pojasni. E, znači, ne, danas se može reći ne bi ne zamislio da postoji musliman koji je uvjeri, a da ne poznaje ovaj hadis i njegova značenja, makar površno. Međutim, ovdje problem tog hadisa, takozvani hadis Džibrilat, po, po tim nazivom poznat i među uh, Arapima i NeArapima, i kod učenjaka i kod obične muslimana, uh, problem ovog hadisa je što je u njemu napravljena razlika između Islama i Imana. Islam sa islamom su pojašanja vanjska dijela koja se radi u a pod imanom su pojašena unutrašnja dijela, odnosno uvjerenja. I onda se to, onda se to navodno prividno kosi sa ovim što što ovim uvodom koji smo rekli a to je da je pojela suneval da da vencija imana da je ima znači qaulun va amelun va nijetun, da je riječi i dijela i nijet. Ili uh, neki učenjaci samo da kažu da qaul i amel, da stoje riječi i dijela, a podrazumiva se nijet. A onda imamo sa druge strane hadise mutefakudna lehi, poput hadise kod Abu, od Abu Hurire u kojem kaže, poslanih sallallahu ali se nama dobro poznati hadise, al imanu, bid'un va situn ili sab'une di'afa ili alimano uh, bidun wa sab'un kaje imaniye u rivajetu jednom tefekonali kaje imaniye 70 i nekoliko dijelova ogranaka ili u rivajetu bidunus itun shu'bah ili kaže 60 i nekoliko dijelova kaje afdaluha naibul dio imana Kaže, qavlu laj lahilala riječi laj lahilala u adnaha imatetul adani tariq, a najnižiji dio je e, otklanjanja ono što, ljud, ono što zijeti ljude sa puta. Kaže, walahaj javšu, betum ne liman, a, a stid je Kimana. imana. U ovom hadisu, mu tefeku na lihi, e, svejedno bilo 70, nekda, da ima 70 nekoliko ogranaka, ali 60, vjerozostavnije je bliže ono što je kod Buhari, da je da je 60 i nekoliko ogranaka, uglavnom došlo je tu znači, da se pojašnjava imant sa riječ, riječima i izgovaranjem Laila Hillela da se pojašnjava sa dijelima to je neprijatnost sa puta da, tu, da su to su fizička dijelo koje se radi dobro dijelo i onda ono što je u srcu, a to je stid tako da je u ovom, u ovom hadisu spomenuto objašnjen imant sa, sa svim eh, mogućim vrstama dijela ono ono, po onoj definiciji ko eh, na čemu je selefovog umeta Zašto ovo navodim iz razloga, iz razloga da znači, da je bitno da se, da, se, da se razumiju ovi hadisi, da se napreći spoj među njima, da ne bi bilo nerazum, nerazumijevanje pogrešnog tumačenja. Zašto je bitan ovaj hadis? Ovaj hadis koji govori, hadis Žibrila i hadisi koji, sa kojima se pojašnjava taj hadis, bitni su zbog toga što ovaj umet je vezan, neminovno je, mora da se vrati na ove termine. Koje termine? Imana, Islama, Kufra, Širka, Nifaka. Ti termini, njihovo razumijevanje bitno utječe na, na relaciju jednih prema drugima. Odnosno, sekte, novotarije koje su nastale u umetu nastale su zbog ovih termina. Bogovi termina i poimanje termina. Kada su nastali prva sekta Havariđa, Haridžije, oni su, oni koji su počeli sa, znači, sa, sa terminom kufr, razumivanje šta je kufr, ko je izašli u Islama, ko nizašli u Islama. Znači šta je tu kufr, sa čime se izlazi iz Islama, ko je pravi istinski mumina, ko nije. Znači, zbog toga ovi termini oni se uh, moraju naučiti znati. U, u protivnu praksi će, znači doći do blago, haosu, razumijevanju svega. Da jedni drugi je nazivamo, da su, da su kjafiri, da je, da je munafik, uh, da nema imana, uh, nema islama i tako dalje. Znači, može se uh, napraviti blaga zbrka zbog toga što se pogrešno razumije ili ako osoba sama o čita ove hadise, može doći u veliku nedoumicu. Po pitanju razumijevanja tih hadisa, dovoljno je ovaj, onaj hadis Mutefeku na lehi, kojeg bilježi Buharije muslim sva dva sahija, u kojim je došlo da je poslani rekao la jezni zani, hine jezni vahuva mu'min. De čini zinaluk bludnik, kada čini zinaluk, a da je mu'min. Znači, kada čini zinaluk uh, uh, bludnik, znači, uh, on ne čini, a da je mu'min. Znači, nema, ne gira mu se iman. Wala yasliqus alako hina yasliqu wahu mu'min. Nekradi kradljivca kada krađe a da je mu'min. Nač nema imana kradljivica kada krađe. Wala yashrabu al-khamr hina yashrabuha wahu mu'min. Pije alkohol kada pije alkohol a da je mu'min. Negira se iman ono ko pije alkohol. Ako se ovaj ovaj hadis pogrešno razumije, pogrešno shvati, znači može odvezti oni devijance koje imamo danas koje su određene sekte zauzeli, koje negiraju u kompletu neko, ako učini, neki veliki grije, u kompletu mu negira njegov imani i njegovu vjeru. Što je pogrešno. Što je pogrešno zato je najispravnije, najbolje vrace na ono kako su to komentarisali učenjaci ovog umeta, Selefa, imami ovog umeta. Znači, imami ovog umeta a, a, napravili su spoj među ovim hadisama njihova razumijanja i njima je to bilo razumljivo jer su bili bliže vahju, bliže ashabima koji su razumijevali ove hadise. Dobro. Da se vratimo, ovo samo govorimo o tome, o težini, da neko ne misli da je ovaj hadis ođe bila tako jednostavan hadis, šta se ima više o njemu pričati, o njemu se drža predavanje, to se el pročitao, ima onim knjigama zapisano, idemo dalje, dajte nešto jače, bitnije, ovako, onako, ne. Znači, muslimanu je najbitnije temelje dobro udariti. Kada ima dobre temelje u razumijevanju određenih pitanja šarijetskim mesela, i akideski, i neakideski, onda on može ići na više stepene ići neke detalje, ići neke krupnije bitnije stvari bez poznavanja temeljnih uh, uzrokoje uzro velike uh, velike probleme nesporazume, razilaženja uh, trvljenja uh, međusobno među muslimanima dobro, da se vratimo na, na, na večeras znači govorit o hadisu poznatom uh, kao hadis Džibrila inače ovaj hadis je došao mu tefeku na liji ali ne u ovom obliku koji ćemo sa spomeni. U defeku na Al-i i na znači Sahih Buhari muslimo. a u ovom obliku od od Omara ibn ibn Hattaba, znači bilježi ga samo Muslim u svom uglavnom učenjaci se vraćaju na njega zbog njegovog zbog njegovog teksta. Zbog njegovog teksta, e, inače u muhaddisi um, ulema su dali u, davali prednost su mnogim hadisima koji prenosi Buhari i Muslim davali su prednost tekstovima hadisa je bilježuje muslim u odnosu na Buhariju. Buharija često uh, prenosio hadise i navodio hadise u značenju, a dok je precizniji uh, je, ima muslim bio u navedženju tekstova hadisa. Dobro, uh, znači, ovaj hadis, znači, govorimo u rivajtu od muslima, od Omer, uh, Omer Radjela, Radjela Hanhu. Hadis se zove, znači, tako ga nazivajući, znači, hadis Džibrila. Zašto Džibrila? Vidićemo posto zato što je Džibril došao u liku čovjeka, pojavio se pred ashabima. A, a, dolazio, bi, a, dolazio bi, to spominju drugim rivajetima, dolazio bi a, Džibril u liku čovjeka a, kada bi donosio vahe u, je, u liku jednog od ashaba koje je bilo ime Dihijetu Kelbi. A ovaj put je došao, pa spominje Omar Radjelangu kako se to desilo. Uh, iako je svima jel, uh, trebalo bi da bude poznat ovaj hadis, uh, ovaj, ja, ja tražim da za da se koncentričite, jer je hadis jako bitan, iz njega ima veliki koristi. I on je temeljan po pitanju, uh, razumijem, mnogih, uh, mnogih znači suštinskih pitanja vezani za vjeru. Pa kaže Omer radi Allah, ben ne manahnu džulusu, ne inda rasula i sallallahu sallallahu sallallahu, kada smo mi, kaže, sjedili kod Allahovog poslanika jednog dana. Znači, skupina shaba sjedlo sa poslanikom sallallahu alaihima 7. Ida tale alina ređulom šadidu bejadithia. Kaže, došao nema je tada, kaže, čovjek koji, koji, je bil, koji je bio obučen u odjeći jako bijeloj. Čistoj, znači bijeloj. Se va, šadidu se vadi šar. A kaže, bio je, imao je, kaže, jako, jako crnu, crnu kosu. Dlake misli se kosa i brada, la ju ra lihi etheru nije bilo na njemu tragova putovanja. A zašto je ovo neobična stvar, što ima vezi da spominje nije bilo tragova putovanja? Pa zato prvo, znači ne znaju ga ko je. Ako ga ne znaju ko je, ko je, ko je znači moraju doći negdje izvana. Da bi došla izvana, moraju mora se biti na njemu tragovi putovanja. Pa je to bilo neobično. Da dođe čovjek ne poznaju i nema tragova, tragova putovanja na sebi. Misli se nema prašine, nema umora, nema znoja, nema, nema odiča prljava i tako dalje. Kaže, wala jarifu vam wa inna ehad. Niti je iko znao od nas tog čovjeka. Hata, dželesi ili nebi sallallahu alaihmeh sene. Pa je sjeo, kod uh, do vjerovijesnika sallallahu alaihmeh sene. Fa esnele rukbe tejih ili rukbe tejih. Pa je spoju, kaže, svoja koljena sa njegovim koljenaom. Voda, kefih ala, fehidehi, stavio je, kaže, svoje šake, kaže, na njegova stegna nad koljenci i rekao ja Muhammedi rekao o Muhammed o Muhammed akhbiri ni anil islam wabristime o islamu nek čovjek je napomenuo kaže od od adaba zato što odeći će bisposati spomenu kaže od adaba odnosno ukazuje na od ovaj hadis i to znači da, da osoba koja dođe pred učenog čovjeka pred ugla čovjeka da je od adaba od adaba, lijepog opođenja pra njemu da, da sjedni, da, da sjedni na lijep način, da sjedni ono kako se smatra da je od edeba da se sjedi. E, pa su nas neki pretjerali po ovom pitanju, pa tražili braće koji dođu na predavanje da nesimo se naslanjati tamo na zidove, da moraju sjediti, podaviti koljena na žulja i tako dalje. E, kad kažemo da daba, to znači da ne znači da je vađi i ne znači ko krši te vađe adabe da je, da je upao u haram, nego od lijepog opođenja, jel? A po pitanju u našoj sredini, sobrim da ljudi ovaj da ljudi dolazi iz različiti mjese, da budu umorni i tako dalje. Uh, uh, uh, Ovdje sam navodim jel, kao digresiju neko, ovaj, oni koji sjednu sa strani pa ispružaju noge, neći nema smjetnje u tome. Uh, ono što, zako učenjarska zgovorila uh, da se ispruži noge, misli je da, ispru, da osoba sjedne ispred ispred učenog čovjeka i da ispruži prema njemu noge znači blizu njega do njega a na udaljenost neko znači nema smjetnje u tome i u opet u krajnjem slučaju to podpada pod dabe nešto što je lijepo i to što je lijepo znači opet ne možemo naći neki direktni šerijski tekst koji to podupi re nego se, nego se to vraća na, na običaj na praksu a između ostalaksovim dokazaju znači lijepo sjedin ili poprođenje prema prema onim od koga dođeš da pitaš da tražiš znanje jerovaj koji je došao čovjek pita o znanju poslanika Muhammeda sallallahu selam. A ljudi je zanimao jedna priča dodataka to je uh, da je ovo na dovoj stvari bio Gibril to što se na kraju hadisa ispostaviti. Došao je u liku čovjeka. Dači da se melek može uh, može uh, ovaj od odjloviti u lik čovjeka. To je dokaz, a kako to znamo? Znamo na što je poslanik imao obavijestiju. Uh, to je jedna stvar. A druga stvar, ovo kazuje na jednu zanimlju savremovnu meselu s kojim to kazuju učenjaci, a to je da je, da ovaj hadisu kazuje da je dozvoljena gluma. Da je dozvoljena gluma. Kako? Pa zato što je bi glumio. Čisto je ovo gluma. Prvo što, je što ga je pitao, znao je Žebril to. Pitao ga bi drugi vidjeli, da bi drugi čuli o propsima vjere. Što znači da je sve odglumljeno. Što znači da je dozvoljeno oni učijanski dokazuju s ovim hadisom i, i, i jak je to argument da dozvoljeno glumiti gluma u kojoj ima pametni korisni stvari u nešto poučava od vjere u kojima nema harama i tako dalje što je tema za sebe ali ovaj hadis je jedan od gormenata da je dozvoljeno da je dozvoljeno da se glumi pogotovo ako je cilj te glume da se nešto korisno i pametno provuče među ljude jer ovo je klasični primjer glume a imamo i drugi hadisa koji kazuju na to dobro U nasavu kaže, kada ga opitao uh, ovaj čovjek o uh, Muhammeda, obavijesmo is o islamu, kaže, uh, odgovorio poslanik Fakala Rasul, odgovorio Allahu poslanik Fakala Rasul, kaže, islamu nteškade en la ilaha illa la, islam je da posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, u ane Muhammeda Rasula, da je Muhammed Allahu poslanik, u atuqime salate, u atuqtjezeka da obavljaš namaz, da zekav, te sumarano dan, posliješ mesije s Ramazanova, te huđal bete, ni se tate, ni se bila, i da uh, obaviš hodočače prema kući, znači prema kabi, do kabi, ako si u mogućnosti. Kale sadakte, kale fe ađibna lehu jeseluhu saddeku. Pa je odgovorio taj čovjek posljedniko, sam sad sadak, istinicu rekao. Kaže, pa smo se mi začudili. Prvoga pita, a onda potvrđuje ono što je odgovorio jako neobično lako pita, znači računa da ne zna. Uh i kad mu odgovorio, znači nije logično da mu potvrdi to što je rekao. A u ukazuje da je potvrdio me zato što te bio Džibril što je potvrdio da je da istinno rekao. Qale fa anil iman. Kaže pa je rekao bavistima o imanu. Pa mojno odgovorio ono što mi učimo u mektebima, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ahiri wa tu'minu biqadri khairihi wa sharrihi ono što mi učimo u Mejtefima, da vjeruju allah Meleke knjige, poslanike, sunji dan i kader, njegovo zlo i dobro, da je sve od Allah-a, kale sadakt, pa opet mu vdru je rekao, istinu su rekao. Kale fe ahbirni anil islamona, inače ono što učimo u Mejtefe, što se učilo je ono, znači to je izovo kad isa uzeto. Kale fe ahbirni anil ihsan, obavijesimo o ihsanu, Kaže: fa in lam takun tarahu fa Kaže da božavaš Allaha džele šaanu, kao da ga vidiš, znači da mu ispoljavaš pokornost i i ibadet izvršaš kao da ga vidiš, gledaš u nek. Fa in lam ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. I nasoka fekhbirni an Isa, kaže da vjesti me o sudnjem danu, pa moj poslanik govori: "Mel esulu mas'ulu anha bi'alimi min asail." E, onaj kaže koji upitan kaže e, i ne zna kaže više od ono koji pita hoće da kaže ne znamo ni jedan je al ka e, li fa akhbirni an imarati habiesimuna sa kaže habiesimja o znakovima sunjeg dana pa mu odgovori poslanik sa da kaže enteli de da, da robiña rodi svoju da, da robiña rodi svoju gospodaricu <clears throat> Kažu da terh hufat al-urati ala teriya Aisha tetavelon se bayan koji je Davidiš uh, gole uh, bose, gole siromašne uh, uh, čuvare stada koji se natječu u građu izgrađivanju ve uh, velikih zgrada velelepnih uh, velikih <coughs> raskošnih sumen talak kažu za je otišao taj čovjek Pele bistumelien kažu ja sam i prošlo je ovaj određeno vrijeme to omer odelom spomni Kaže zumeo kaže Lipa mi je rekao kaže Allahov poslanik kaže ja Umar, Ile, Omer a ti dri meni sa, i Omer znašli ko je, ko je onaj koji je pitao. Pa sam odgovorio konto Allahu i resuluhu aleyh. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je on odgovorio kaže fe innu gibril ataakum yuallimukum dinakum. Kaže to je bio Džibril, došao en da vas pouči vašoj vjeri. I ovdje ta poenta, znači da ovaj hadis govori o tome kao što kažem Ređeb, ovaj hadis je uh, jako bitan, jedan od najbitnijih hadisa u islamu, zato što pojašnjava, znači, kompletnu vjeru. Uh, šta je dukada pojašnjava vjeru? Zato što je poslanicela rekao na kraju hadisa ove riječi, hada džibril, ovo je džibril, došao vam je da vas povuči vašoj vjeri. Znači, ovo što je spomenuto ovim pitanjima i odgovor, to je naša vjera. Znači, rezime, suština, najbitnije stvari u vjeri. A to su stvariva tri stepena. Stepin Islama, stepin Imana i stepin Ihsana. Sve je tu učinjeno vjerom. Znači, to je naj, ni, najniži stepin je Islam, a to je da se vanštinovi ispoljavaju dijela Islama, a to može i munafik raditi. Znači da vanštinovi ispoljava dijela Islama posti a klanja da i zekat a bude mu munafik munafik znači licsemir ne vjeruje u ono što radi nego radi zbog odedgedenog interesa može biti munafik znači ili u akido ili munafiku djelima svejedno mali nifak ili veliki a deređa imana to je viši stepen deređa imana to je viši stepen znači a to su oni şartovi imana bez kojih nema islama a onda onaj koji znači ka, a, po čemu znamo po čemu znamo da je neko ispoljio svoj nifak po čemu znamo znači munafik može ispoljiti dijela islama od, od posta zekata hađa i tako dalje kada znamo da je a, munafik znači, ispoljio kufrs kod sebe znači a, jer mi ne znamo šta je njegov u i kad bi ga pitali on bi to potvrdio kada nestane njegovi dijela islama time je potvrdio svoj munafiklog i to je tema za sebe Najviši stepen ovdje koji je spomenuti, a to je uh, stepen ihsana. To je najviši stepen, uh, znači, ispoljavanja vjeri islama. Pojasnit ćemo ukratko onako kako je došlo u hadisu. Uh, uglavnom, znači, pojenta je ovdje, kao što kažem ređem, ovaj hadis je toliko bitan, toliko važan, uh, buvata sve svrste znanja, se vraćaju na njeg, i do te mjeri, uh, ovaj, rasprostavanje, rašenje, kaže da skoro svaka sekta islamska, unutar islama, da svaka skoro sekta se vraća na ovaj hadis i dokazuje sa njim ono što mu treba. Nači ovaj hadis, znači, čak i na njih se vraća i mnoge sekte uh, dokazuju sa njim one stvari na, kojim, na, na kojima jesu. <clears throat> prije nego što krenem u komentar ovog hadisa znači, na, ja na jač nas da spominom onako ukratko da razum da je bude razumljivo bez, bez ulaženja u detalje neke komplikovane stvari gdje se gdje se gubimo gdje se gubi smisla ovaj hadis trebao biti jednostavan jasan da ga razumije svaki musliman ako s komentarom zakomplikujemo i bude komplikovan onda smo napravili grešku jel? ako je hadis došo jednostavan treba da podam i jednostavnu vjeru ako a, a s druge strane mi ga komentarom zakomplikujemo onda smo učinili kontra f Uh, Predka je hadisa rečeno da je kad kaže Omer, poslanik kaže Allah uvore suluhama, kada je upitan ko je ovaj čovjek, kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Uh, ove riječi, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, ovo nek nam neko bude neko nagradno pitanje na kraju, je li danas, danas ispravno da kažemo da neko neko nešto pita, neko pitanje, on kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Jel, jel može reći Allah njegov poslanik najbolji znaju ili je ispravno da kaže samo Allah zna najbolji da izostavi poslanik zato što je poslanik sallallahu alajhi wasallam umru ili nema smisla da se kaže da je ovo bilo znači imalo smisla da se kaže samo za vrijeme njegovog života a poslije njegove smrti ne može se reći ili se može i danas reći pa nek nam neko je pripremi odgovor na to a ima učeniaca o tome govore znači nije to nešto nepoznato dobro Komentar ovog Hadisa, koji bi trebalo da biti e, jednostavan i jasan, a to je da je poslanik sallalahu alaihi wa sallam e, odgovorio Džibrilu koji ga je pitao, koji je u stvari htio da se ispolji ovo znanje, da se prenese nama ovo znanje, da je poslanik sallalahu alaihi wa kada je upita šta je to Islam. Objasnio Islam sa takozvane amalu džavarih zahire. Dijela vanjska, odnosno dijela udova, ljudskog tijela. Znači, ona koja se rade vanjštinom, vidljiva su vanjštine. Od riječi, od riječi i od pokreta radnji. Pa da, da analiziramo pet stvari koje je spomenuto o islamu. Znači, ovo što mi inače tretiramo, da je, da je pet ruknova islama, a da je šest šartovale ruknova imana, što učimo u džami ovih pet ruknova islama znači to je ovo što je spomenuto ovde šehadet, odnosno dva šehadeta lajla, idla, muhammed rasulla znači to se izgovara riječima zato kažemo znači da, da su ovo vanjska dijela tijela, tijela koja se ispoljavaju vanjštinu druga stvar znači ovo izlaze na jeziku šeha, dva šehate izlaze na jeziku drugo što je spomenuto, znači obavljanje namaza davanje zekata post ramazana i hadž, znači to potpada podjela neka od njih su dijela tjelesna, znači dobra dijela vađi, ruknovi, slama, koje se obavljaju tijelom, neki se obavljaju i metkom kao što je hađ u stvari davanje zekata i hađ je znači i tjelesna i imovinski i badet O sam pojašnjamo kako su to kako je islam pojašnjen da islam predstavlja u stvari vanjska dijela koja mi radimo i na osnovu toga znamo da je neko musliman Na osnovu ovo, kada neko ispolji ovih pet stvari, mi njemu potvrđimo islam. Znači, kada neko dođe i kaže, jel, potvrđi ovi pet stvari, izgovori šehad, dva šehadeta i radi ostala dijela, mi njemu potvrđimo po vanjštini da, da je musliman i prihvatak o muslimana i nismo zadužen za ljudsku unutrašnjost da kopamo po ljudskim srcima osim ako su ispolji šta mu je u srcu. Znači prihvatamo ono što je sudimo ljudima na osnovu njihove vanštine, a ne na osnovu onoga što je u njihovim srcima ako nije ispolji nisu ispoljio odnosno sa srcima. E, ovako tumačenje islama da će ni samo došao ovom hadisu, tumačenja definicije šta je to islam. Znači ovdje je rečeno islam je ovi 5 stvari ruknova koje mi učimo imamski šarti ili islamski šarti, islamski šarti koje učimo. Imamo drugi hadismu tefekunelu kojim kažem poslanih sallalahu alijen sedna kada je upitan ko je muslimano rekao Al Muslimu men selim el muslimune min lisanihi vajedihi muslimani kaže onaj od, od čijeg su jezika i ruke mirni ostali muslimani. Pa je pojašeno opet znači od njegov islam pojašeno sa čime? Sa jezikom i ruka sa dijelima vanjskim. Da, ga, da mu ne jezije, da ga ne tuče i tako dalje, da mu ne nese neš, neku, ne, neku, neku tijelesnu povrdu i tome slično. Ili u, sli u drugom hadisu od Abdullah Mnamar, radijalahu anuma, da je upitao je neki čovjek poslanika salam 7, kaže koji je najbolji islam? Pa on govori, en tot ime ta'ame, o takra'a salame, la mena, reftem kaže islam je kaže da da hraniš ljude da da, da siromaha misli se da da djeliš ranu kaže da nazivaš selam i ono koga znaš i ono koga ne znaš čime se opet pojašnjava ovdje da islam sa nekim vanjskim dijelima koje su vidljiva koja su očita i koja su vidljiva uh, pod islam ovde narod ulazi da neko ne misli da je islam samo a, iz, izvršavanje važiba pod islam a, potpada i ostavljanje harama dokazato kao što kažemo da je dokazato da i ostavljanje harama a, da je u, ulazi u definiciju islama e kaže men, min husn al-islami maratar kuhuma la yani od lepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče Ee, ovaj hadis, iako sva mnogima od nas, ovaj, došla nam taj hadis e, komentacija ćemo i njega e, mnogima prvo što pada u oči to da, da od lijepog islama ono, da ostave ono što ga se ne tiče ono da misli ono da, da se ne druži da ne priča gdje ne treba, da se ne druži s ne treba, da, da, da koristi e, da vrijeme koristi e, u, u stvarima u kojima fajde i tako dalje, a u stvari o, pravo značenje ovog hadisa je u stvari da od Lepog islama da ostave ono što ga se ne tiče, u stvari ostavi harame prvenstveno i me kruhate. Od lepog, odnosno pravog islama, čovjeka da ostavi ono što ga ne smije da ga tiče. Prvo što ne smije tiče, harami i me kruh. A onda dolazi ono čega nima fajdi. Tako da je mnogi pogrešno ovaj hadis ovaj, uzimaju, uzimaju ga na ono što je dodatno značenje hadisa. A glavno samim hadisom se dokazuje to da je potpada u iman, jer u hadisiju došlo od lijepog islama, da u definiciju islam, islama potpada je ostavljanje harama. Uh, a onda imamo, jel, znači to je što se tiče pojašnjenja šta je Islam uh, ja sam imao praksu ovako da uspud spomenem na, na brzinu ovaj, uh, jednu vrlo bitnu stvar uh, uh, uh, ovaj, malo je komentatora se vraćala nao, kada ode sad neko kaže dobro, Islam je pretumačen sa ovi 5 stvari 5 uh, ruknova ili šartova šta je minimum od ovog potrebno da bi se nekom potvrdio Islam Uh, musli, uh, uh, uh, osoba koja se rodi od roditelja muslimana ili jednog od roditelja muslimana kad se rodi i, i postane punoljetno i kad se rodi tretira se kao musliman. Nema potrebe da izgovara šehadet. Govorimo prvom rukom izgovaranje dva šehadeta. Muslim znači e, osoba koja se rodi od roditelja muslimana ili jednog od roditelja muslimana po većini učenjaka pripisuju se islamu. Znači ta osoba nije obavezna da govori šehadat. Znači sad kao mi muslimani rođeni od roditelja muslimana da, kad na račun neko kaže reci la ilaha illallah potvrdi islam. Izgovoriš hadis izgovoriš šehadat. To je smiješno znači. Jer u osnovi se u osnovi se znači tretiramo kao muslimani. Na koga se odnosi izgovaranje dva šehadeta, da bi, da bi se potvrdio njegov islam? Misli se na osobu koja je rođena od roditelja kjafir, odnosno koja je u, u osnovi ili, ili takozvani originalni kjafir. Znači, znači rođena je od roditelja kjafir, odrasta u kufru. On je obavljena izgovori dva šehadeta. I bez dva šehadeta pojić ma učenjaka, znači nema islama za onog ko hoće da postane muslima, da ne izgovori dva šahadeta ne može biti bit muslima može biti musliman bezgovaranih dva šahadeta. Učenjacu on da razilazi od toga šta ako osoba počne klanjati, prizna što izgovori dva šahadeta, da mu se prihvata i sad ne islam, to je sporna mesela, nije nije bitno u o ovome da govorimo o njoj. E, druga stvar, znači bez dva šahadeta nema islama za ono koji prima islam. A ostali stvari. A ovo su ostale stvari se odnosi na onog koji je rođen u islamu, rođen muslimana. Kada postane punoljetna osoba E, onda se gleda, da li klanja, da li poste, da je zekat i obavlja hač. To su ruknovi islama. Pa onda imamo. Što se tiče namaza, znači govore, ono šta je minimum da bi imao da bi se tretirao musliman? Znači osoba koja primi islam mora zgod dva šehadeta. Osoba koja se rodi u islamu ne treba zgod dva šehadeta. Već se tretira kao da je musliman. Osim ako potvrdi suprotno kada postani punoljetan. E, pa onda se gleda, ima li namaz? Vi znate, poznato razilođu čenjaka, čenjaka oko ostavljača namaza. Da li je keafir ili nije keafir? Učenjaci to navode u mnogim fiskim knjigama, znači osoba kaže koja potvrđuje da su ovi, ova, ovih pet ruknova, da su oni bi vjeri, a poslije ne radi nešto od njih, pa kaži, znači onda dolazi to pitanje, je li to kufr, nije kufr. Osoba koja negira da je namaz vađib, da je post vađib, da je zekat vađib, da je hađ vađib, znači sa tim negiranjem ona čini, znači ima uvjerenje kufra. I ta osoba se mora upoznat da, mo, da mora promijeniti uvjerenje, ako ustraje na tome nakon argumentata, znači spusta se njanju tekvir. Zašto ovo navodim? Zato znači nije dovoljno da kažemo za neko gaži ovaj, stavljaš namaz ili klanja, ne klanja. Znači prvo trebamo vidjeti da li on negira ili, ili potvrđuje obavezu namaza. Znači mora potvrživa da je važiv. A onda gledamo da li klanja ili ne klanja. Znači što se tiče namaza, svi ruknovaš, tiče namaza, skraćem da ne oduljimo kod toga, e, osoba koja, znači koja ostavi namaz, Učenjac kada govori o stavljaču i razilaženje, ono poznatu razilaženje, misle je na ostavljača koji, uglavno većina učenjaka, misle koji nikako ne klanja. Onaj koji ostaje namaz nikako ga ne klanja. A onaj koji nekad klanja, nekad, nekad tako je rekao Islam Ibn Temije protumačio to. Dok drugi čenjaci, ovaj kažu da, da se ne misli tako. Uglavnom mi je toga razilaženje na koga se misli pod ostavljača namaza. Da li ostavljaš namaz ona namaza? Onaj koji nikako ne klanja ili ko nekad klanja, nekad ne klanja. Uglavnom uh, oni koji su pisali o toj temi, kog uh, uh, misli na ono koji nikako ne klanja. Smatra sebe muslimanom. Misli da je musliman, da je ubijeđen musliman, predstavlja se kao musliman, smatra da je vađib klanjati uh, i ostali ruknovi islama da su vađib, međutim ne klanja nikako. Razviračenje učenjaka po tom pitanju je poznato. Znači imamo i po jednom ovaj, mezebu, to je dijelo kufra, postavila tri mezeba, to nije dijelo kufra, to nije dijelo kufra, uh, Po tri mezeba ta osoba se, kada, se, kada se utvrdi to njegov stanje prijavi se kod kadije, dovede se kod kadije da traži se od njih da proklanja, da počne klanjati. Ako odbije da klanja u određenom roku, recimo tri dana mu se dadne po, po mnogim učenjacima, ne proklanja u ta tri dana, onda se ubija kao šerijaska kazna za njeg. Po hanefijskom mezeba, to, to su tri mezeba, znači malikijski, šafijski, hambelijski, po njima se ubija. Po hanabilema se ubija zbog kufra, A po Malikijama i Šafijem sa ubija kao šerijska kazna, al ga tretiraju muslimano. Dok Hanefi kod Hanefija oni kažu ne ubija se. Ako neće da klanja, ne ubija se, nego se zatvori u zatvor i bude u zatvoru sve dok ne proklanja ili dok ne umre, nestrugni u zatvor. Nač to je poznato razilaženjem. Dakle znači, ovo je rezime razilaženja učenjaka po pitanju ostavljača namaza. ono, ono pitanje, da li je više naučeniaka na tome da je ostavljač namaza kjafir ili većina učenjaka na tome da ostavljač nije kjafir? to se to se vraća u stvari na što misli većina učenjaka. Ako gledamo da, da na broj učenjaka većina selefa je bila na tome da onaj ko ostao namaz da je kafir. A gledajući na mezhebe gladača na mezeba znači tri mezeba i sledbenici ta tri mezeba potom je većina učenjaka mezeba nastavu da ostavljača maz za nije kjafur a manja manja skupi na tome da kjafur to oni koji sjedih hanbelijski mezeb znači to je rezime po tom pitanju a ono, ono što se prenozi često znamo sremna vrijeme neko objavi tam preko itreta preko na Facebooku ovaj neke izjave od nekih učenjaka selefa koji su rekli i spominju da je ižma učenjaka na tome da onaj ko ostavi namaz da je kjafir, da je ižma bio na tome. Ovo, ta ižma je u stvari tvrdnja, to su, su, su mišljenja tih šejhova, tih učenjaka, tih učenjaka selefa. Da je to bio ižma ashaba, znači to nije potvrđen ižma ashaba. Da je bio potvrđen ižma ashaba, ne bi ga, ne bi, ne bi, ne, ne, ta ižma ashaba ne bi ga prekršili eh, ni Ebu Hanife, ni Malik, ni Šafija. Znači nemoguće da oni budu imami ovog umeta, da budu učenjaci mezheba, a da nisu znali da je potom pitanje žmalskaba i da oni budu dođu sa stavom opričnih žmalskaba. To je nemoguća stvar. O, zbog toga znači onaj nije ispravno uzeti taj stav reći pa jasno me sila ko dan kaži maz haba na tome znači to je samo prenošenje nekih učenjaka koji su rekli da je maz na tome ovo spominjem jer radi rad, fajde jer često se to širi pa, pa ljudima neki od odmah šubu nabaci vazane kakvi šuba dolaze ovaj po ovom pitanju dobro ostalo što je bilo znači to je po pitanju ostavljača namaza znači to je podnato razilaženje I na to se vraća, znači, se, zbog toga, da dali se spušta na njeg propisu tekvira ili ne spušta. Ne govorimo da mi se trenirali spušta, ne govorimo kakav je propis. Ostali tri stvari, znači, post, hađ i zekat, znači, oko, oko ostavljanja, ona koji smatra da to sve trojevađib, a ne radi to, ne izvršava nikako, po većinu čenjaka to nije dijelo kufra, ne izvodi ga iz islama. Ne izvodi ga iz islama i to je bliže ispravno jer nema direktno neko dokaz koji kazuje na to da je to da je to djelo kufra. Znači ovo je rezime tog pitanja šta je od ovi pet ruknova islama, šta je minimum što čovjek mora imati, šta ga izvodi islama, šta ga ne izvodi islama. Onda u nastavku hadisa spomenu, to je definicija imana. Kada upitam posanik sam znaš šta je iman, on je ono što mi učimo u džame, um, o amen, tu, bilav, um, emelaj, ketiju, um, kutubu, rusuli i do kraja. E, zajednička osobina svega što je spomenuto, ovih šest a, ruknova ili šartova imana je to da su to uvjerenja unutrašnja uvjerenja. Znači, da se vjeruje u Allaha tu unutrašnje uvjerenje, da se vjeruje da postoje medleci unutrašnje uvjerenje. da su slate knjige, da su slati poslanici, uh, da će bit proživljenje nakon smrti, uh, da, da, je, da, po, da je vjerovanje u kader, da je sve određeno zla i dobra, određeno, uh, uz ono četiri stepena. Znači sve, to je, znači, sve to potpada pod unutrašnje uvjerenje. I u teme, razke, znači, pojašnjeno u ovom hadisu, između Islama, koje su vanjska dijela, post, hađ, zekat, namaz, izgovaranje šehadita, i između imana koja su stvaru vjerenja u srcu. Znamo i kad je čovjek ispolji. Naravno, ovo što je spominuto hadisu, znači spominuto i kuranskim ajetima. Govorim o imanu. Šta je iman? Mi imamo onaj kuranski ajet, Amen Rasulu, gdje je spominuta četiri, četiri rukna od imana kolo kolo imam da vjerujem u mlakete i putbih i rusuli لانه فرق بين احد kaže sva, a, svi vjeruju kaže u Allaha u meleke u knjige i u poslanike a onda imamo u drugim ajetima spomenuto pet stvari kusuri Bekara. Uh, uglavnom, u svim tim ajetima uh, nigdje nema spojeno, prilikom uh, spo, spominjanja imana, vjerovanje u što se vjeruje, nigdje nema da je spojeno vjerovanje u kader sa ostali. ostalim Glavnom, kader Vjerovanje kadere je izdvojeno u drugim ajetima posebnim u kojoj spominje uh, znači, obaveza vjerovanja u kader. Pojašnjava se da je to sve odlačeno, određeno, od zla i dobra. Uglavnom, uh, sad da, da ulazimo u detalje. Šta znači vjerovanje u poslanike, šta znači vjerovanje u Allaha, u, u Meleke i tako dalje. Ovaj, ovaj, jedino što možemo reći ovdje od svega ovog je da, da se postavi pitanje slično kao ovom prijetodnom. Šta je u stvari minimum od ovog što neki musliman mora vjerovat? Da bi se prihvatilo da se kaže da je on vjernik. Rekli smo malo prije za islamske šarte, šta je minimum? Za originalno kafere moram razgovoriti dva šehadeta oko namaza poznato razilaženja, ono ostalo ne mora raditi. Da, se ne bi, da, bi, da li bi se ubrao nebroj muslimane. A kod, kod imanski šartova, šta je minimum da vjeruje? Znači mora vjerovat u svihovi šest stvari uopćeno. Šta znači uopćeno? Znači da vjeruje da postoji Allah Đelešanu. Da vjeruje da postoji Allah Đelešanu kao bog, kao, bo, kao božanstvo. Kad kažem vjeruje Allah Đelešanu, znači vjeruje da on postoji, da ima svoje osobine, da ima svoj svastane, ne mora da detalje uopšte. Da vjeruju melke, da imaju ta neka stvorenja koja Allah džanu stvorio, koji su zaduženi za određene radnje, bez detalja, ne znani koje, ne mora znati ko je Džibril, ni koji Mikail, ovo ništa o tim detaljima ne mora znati. Da vjeruju knjige, da Allah džashanu objavljivao knjige ne mora, knjige koje su slate vjerovijesmice poslanicima poslanicima slate u kojima, u kojima je opisan datu pustvo po kojim se treba ponašati tako da znači, da uopćeno vjeruje ne mora zna detalje da vjeruje u poslanike, da su slati poslanici prije, što se tiče poslanika da vjeruje znači, u poslanike da su bili i da u, u, u vjerovanju poslanike u vjerovanju knjige mora znati da je Kur'an zadnja objava i da je derogirao prijetrodne objave to mora znati Vjerovanje poslanike, da vjeruje sve pretvone poslanike prije Mohameda S.S. i da vjeruje da je Mohamed zadnji vjerovjesnik, posljednji vjerovjesnik. Onda vjerovanje u o, o, proživljenje nakon smrti, da uopćeno vjeruje te stvari. Bez detalja, da on mora zna da će biti na sudnjim danu, kako će se sve to desiti zadnjim danu, da biće vagane dijela, da će cirati čuprija, da ima džener, džehennem i tako, te sve detalje, znači te detalje nemo, čak ovdje nije spojniti, mora vjerova da postoji d E sad tu postavljaju a šta ako to nešto neko negira? I na, na kraju ovdje šeista stvar, da vjeruje u kader, da vjeruje uopćeno da je sve određeno šta, uh, da je sve da lahođe lešanu. Sve što se dešava da je određeno lešanu. Bez detalja, to ne mora znat, one je stepene. Stepene, četiri poznata, stepena kadera. Znači, uopćeno da vjeruje. Kad to povjeruje, on je musliman. E sad, nakon ovoga, nakon ovoga, šta ako nego dođe? Pa dobra, šta kada dođe, poslije kaže negira da ima dženeti dženu? A vjeruju su njih da. E, znači, ako zanegira, onda se njemu donesu argumenti ovisko. Ana je suneta, kaže, vidiš, evo tu kazi da postoji dženet i da su stvoreni i tako dalje. Oko stvorenja, vi znate, ima odredniš tektu kažu da dženet i džene ne postoji, da će biti tek stvoren tako dalje. Uglavnom, e, potvrdimo sa šarijaskim argumentima da postoje dženet i džahennem i da mo, on, onda nakon toga, ako ponovo ustraju, ustraju negiranju toga, onda je to dijelo kufra. Pa onda neko, onda, ovaj, nakon toga sazna da postoje džini, da postoje šeitan. Ovdje nisi pominuti da mora vjerojatno šeitan i džini. Nigdje nisi pominuti. Ako bi zanegirao, u prvom momentu zanegirao postojanje džina i šeitana, znači to nije dijelo koje izvodi islama. Nakon što mu se dostave argumenti i sazna da postoje džini i šeitani, obavljaju da povjeruju u to. Znači spomenuti u Koranu, spomenuti u sunetu, obavljaju da vjeruju u to postaje sasnidio imana. Naći to su dodatne stvari koje saznaje izgrađena na Koranu Sunnetu, a ako ih zanegirao predstavlja djelo kufra. Ako zanegirao i dostavi se argumenti nakon toga opet ustaje u tome, to je dijelo kufra. Naći bitno je ovdje ovaj početni moment u što mora vjerovati od imanskih šartova. A ono nakon toga oko detalja. Oko detalja, znači detalja akideckih, znači onda tek posti, znači oni što zasnovano po djmal učenjaka na Koranu i Sunnetu, onda je posti, znači obavezno da vjeruje u to. A, znači, a ne u početnom momentu ovo govorim zbog toga znači šta je neki minimum za nekog ko bi ko, bi, ko kaže ja ovaj hoč da da budem ja vjerujem u islam kao vjeru i tako dalje šta mi je minimum što moram raditi da bjace te diru muslimana Mas znači, govorimo da stajemo je minimum da ga tetiramo kao muslimana. Međutim i taj minimum je početna osnova. Nakon toga sve što saznaje neke stvari zasnovano na Kur'anu i Sunnetu i složnim učenjaci oko toga, on mora da vjeruje te stvari. Pogotovo ovo što je vezano za vjerovanje, a za djela su druga priča, već smo govorili za djela. Dobro. Ni ovo sam sam napravio neku digresiju, glavnom učenjaca ne govori o ovim detaljima ovde, a ovo se spominje zbog bitnosti toga. Zbog nito stoga jer to je danas bolimo od problema tog problema, tog, uh, imamo dvi krajnosti po pitanju tog tekvira. Jedni koji idu u uh, pogrešnu interpretaciju, pretjerano uh, bavljenje tekvirom, uh, zasnovano na, na, na pogrešnom tumačenju i na neznanju, Jer je, to, jer je to, znači, to su pitanje koje postoje šredskih njega se moraju naučiti obraživati i tako dalje, ovaj, što kažu, jel, ne ulazi se u to polje osim sa znanjem i to, to vam je poput zaraznog u medicini, znači, to ne ide se lako i tako, ali, ali treba su učiti osnovne stvari i naučiti. A onda imamo drugu krajnost, oni koji negiraju, boraju se protekvira i onda na proturaju uh, murđijsku akidu ono da onaj svako je muslima kogod u šta vjeruj kogoda da vjeruj, postoji neka sila bog on je vjernik nema što ti reći da kafir čak na kraj kraja jel ne znam više jel su i oni koji nisu muslimani su jesu mu hoće biti spašen na hilje to neće biti spašen znači akida ime poput akide jel akide ovaj eh, džehmija ono jel da se priznaje svakom da je vjernik samo da zna za la a šta radi kako radi ka nisi ti sudi allah će presudi kad dođeš na sudni dan tako znači kontra kontra od ovih tekvirovaca znači ovaj antitekvirovac te obe su skupine problem i neispravno tumačenje znači, treba ispustiti na šerijeske argumente na, na ono kako, kako su učenjaci u Lema što je zapisano u knjigama jedna i druga su krajnost i ne može se liječiti te, te, problem tekvira pretjerano tumačenje, kriju tumačenja tekvira Sa, sa, sa suprotnim načinom a, a, znači sa suprotnim načinom to je antitekvir, znači kao da ne postoji tekvir ne smiješ o tome pričati, ne smiješ nikog istiravati, nitiravati uvjeru ovaj, ne smiješ pričati o toj temi kogod nešto o tome kaže, odmah on tekvirost i tako dalje, znači to je liječenje na pogrešan način, taj time se neće izleći u stvari, to je isto tekvir Ovo, ova, ova supratna krajnost i je strudila tekvire dobro, da ne otvoram tu teme ali sve to ima veze sa ovim hadisom sve ovo ima veze sa ovim hadisom dobro, e, što se tiče ovde znači vjerovanje u kader zanimljivo je da je ovaj hadis o kojoj mi govorimo ovde ovaj hadis u stvari je i nastao i spomenut je prenosi ga Abdullah ibn Omer od, od svoga oca Omer ibn Hatava radijalahu anhuma prenosi ga zbog negiranja kadera Počnemo se radi. Dači osnova hadisa, ovaj hadis duži hadis ima svoj početak, primak što je e, spomen to ovo odomerova priča da je došao Džibril. Odnose desilo je se tu e, da su da je došla skupina da je došla skupina iz Horasana, iz današnjeg Afganistana ili Pakistana, iz tog dijela ili Tadžikistana, iz tog dijela su došli muslimani na hać da se sretnu sa Abdulah ibn Nakon, nakon, znači, nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam došla je skupina da pitaju Omera nešto, Abdullah ima Omera, pardon. Pa su ga pitali, kaže, ima kod nas pojavila se jedna skupina ljudi, kaže, negiraju kader. Negiraju kader da odvjeri, da treba vjerovat u kader. Allahu odredbu. I kaže, tvrde, kaže, tvrde, enel emre unuf. Tvrde da, da je stvar, da je ovo što se dešava u stvarnici, da je to Dešava se samo od sebe. Da je to slučajnost. Znači, nema nikakvog reda. Ništa tu nije određeno, predodređeno. Dešava se samo od sebe. E, znači, nije Allah Željšanu odredio da će se desiti ovo što se sve dešava. Nego se samo od sebe dešava. Allah Željšanu hoće da kaže nema upljeva u tome. Nema Ne ostvari se tu Allahova volja. je Allahov kader. I Allah Željšanu ne zna šta se dešava. ništa će se desiti. Pa je Abdullah bin Omer Uh, ocjenio to, to njihovo vjerenje, da je to, da je to velika greška, odnosno da je to, da je to krupna stvar sa čime su došli. Uh, od koga oni prenosi naravno, mislim na njih. Kaže, ne samo to, nego je, nego je teberre ocjenio da je to dijelo kufra, uvjerenje kufra. Teberre minhom. Je rekao da se odriče od njih uh, i rekao im preneste im, preneste njima, kaže, len tukbel minhom amaluhum bidunir imani bih kader. Neće im biti primjena djela sva druga koja radi, bez vjerovanja u kader. Znači, ovo je bio početak Hadisa, ovog Hadisa od da dole numera. Tako se desno. Znači, vezani za kader, ba se desio zbog kadera. Uglavnom, ovde nakon ovog što smo stanovali, znači ev, nakon znači, su da su spomenuli islam da obuhvata pet islamskih šartova iman da obuhvata pet imanskih šartova e, sad se ovdje postavlja ono, dolazi ona kolizija, ono pitanje kako to, a imamo kod Selefa definiciju da je iman, da su to riječi i djela i nijeti ili, ili riječi i djela, zavisno kako je dučenjaka to spominjao i da je diđmao, shaba, natome, tabina kao što kaže imam šafi i tako dalje odgovor je u tome u stvari odgovor e, odgovore u tome u stvari ovdje kako se rješava tada, mi smo spomenuli početko onaj, onaj hadis od, da je iman 60 ili 70 i nekoliko dijelova, ogranaka i tako dalje Svi, i drugi hadisi u kojima se spominje, imamo hadiso koje se spominje, ubrajaju djela u iman. I onda dođe to kontradiktorno s ovim hadisom. U stvar nema kontradiktornosti. Rješenje za ovom ovaj, tom sučenjaci su govorili da je ovdje riječ o tome. Kada se kao što ovom hadisu, kada se na jednom mjestu govori i o islamu i o imanu, onda ima ovo značenje. Kada neko priča o islamu, o imanu, znači kao što vam hadisu spomenete, onda islam predstavlja vanjska djela, a iman unutrašnja dijela uvjerenja. A kada se na negdje na nekom mjestu spominje priča o islamu, onda u islam, razumijevanje islama potpada iman-islam. Ili se kaže iman, ulazi u taj iman, islam-iman. Znači, u tome je pojinta i to je rješenje. Odnos, on to kaže, jel, ovaj, kada se, znači, kada, ojda kurine ili karena, kada se spoje ova dva termina, dva pojma, na jednom mjestu se govori o njima, znači, ima i različno značenje. Jedno su vanjska djela, islam je vanjska djela, iman, unutrašnja djela. Međutim, kad se spominje na nekom mjestu samo riječ islam ili samo riječ iman, onda obuhvata jedno i drugo. Kaže to, kažu, to je poput riječi fakir i miskin. I sad se to divan primjer. Vi ćete naći šarijetskim tekstovima, da imate, ovaj čak imate koranski adzor ovaj, u kojima se spominje kategorije kojima se daje, kategorije u kojima se daje ovaj zekat. Vi pa imamo spominje kategoriju fukara i mesakin, fukari i miskin, a kod nas je tu istu termin, siroma, siroma, ja bio fakara, ja bio muskin, istu ume. Znači, a u stvari, u islamu, u šarijetsku terminu, mnogi baš nije tako. Pa ima veliku razdilačku šenjaka u stvari, Uh, šta je razgred među fekira i miskina? Ko je siromašniji od njih? Je li fekir siromašniji, ne miskin siromašniji? Uh, po čemu se odlikuje fekir, po, po čemu miskin? I govorio sam ja o toj temi prilikom govora ono, o, o fondova kada se daje zekat. Uglavnom ovaj, uh, znači imamo ono na čemu je džumhur, tumačujem fekira miskina, imamo ono na, čemu, na čemu su hanefije, ovaj, nema tu neke velike kolizije. Pojento u tome recimo da je jedno tumačenje raširenije na čemu je učenjaka da fekir Da se fekir smatra da je osoba koja više je siromašta nego miskin. Fokara, kod na kakrkog fokara, znači, nema, di budu znao ništa. A miskin ima malo onako ona, siromašta, ali ima. Et. Znači, fekir, fekir fokara, a, da da se u misli one koji nema ništa. Niti ima izvora zarade, niti ima čega da živi. Beda živa, što kaže kodna. Dok je miskin osoba koja ima izvor zarade, ima nekog imeka, međutim tome nije dovoljno za njegove životne potrebe. To je uglavnom najširi najraspoređenija definicija i fakira i miskina. Načini e, fakir ona koji nema ništa, nema izvora zarade ničega da živi. Načini nema ništa, kod nas prete ona je lutalca, beskućnik. A miskin je ona koji ima, znači ima neka sredstva, ima izvore zarade, međutim tome nije dovoljno za njega za njegovu životne potrebe. A jedna i druga osoba podpada ispod onih kojima se daje koji ima se daji, koji ulazi u fond dva fonda zekata, kojima se daji zekat. A zašto navodimo ovde na ovom mjestu? Zavodim na ovom mjestu zato što je slično primje ovo terminu islama i imana. Dači kad kažemo islam to su vanjska djera, djela, znači dva šehadeta, po zekat, hađ, kad kažemo iman to su ametu bilam, lakete puto daču znači, vjerenja. Kad se spomenu odvojeno, kad se spomenu na istom mjestu odnosi se jedno na drugo. Tako i fekir meski, kada se na jednom mjestu spomene ili fakir ili el misli se znači da obuhvata jedno i drugo značinu. Jedan od dva termina kad se spomine. Misli se znači na siromašan čovjek. Svejedno bio ova ili ona, kategorija. Dobro. Znači do ta i iz ovog se znači i onda se pravi spoj E, između ovog što ovdje govori, to, jer, ovaj, pazite, ovo ako ne razumijemo dobro, naprećan je veliki problem u glavi oko toga, jel? E, kako je e, objašnjen ovdje iman, kako je objašnjen is, e, iman islam, a onda imamo ovamo, kaže Selef da u definiciju imana mora ući i dijela, i riječi, i dijela, i nijet. Pa se, kao, kao zar su neko si s ovim, zar nisu onda ispada, kaže da su, da su hanefije, da su, u hanefije, nego ovaj, e, murđije fukaha, tako zvani, da su oni bili u pravi, jer oni nisu smatrali da dijela ulazi u definiciju imana. Što je priča za sebe, to iz, sa, iz Akide se to uči. Posljedica ovog pitanja, znači, posljedica ovog pitanja imana islama vraća se čak na mnogi šerijeske, drugi šerijeske argumenta, šerijeske dokaz i drugi mesele. A to je, recimo, recimo osoba, ona osoba koja izvršava dijela islama, znači ona vanjska dijela, koja izvršava radi, radi, izvršava u praksi, to je dokaz njegovog imana. To učinjaci kažu tako. Kaži, šta vam je dokaz za to? kaže poznati hadis, uh, hadis Muntefe Kondadi, u kojem je došlo, uh, <clears throat> Ela wa fil jasadim mudraza itu u tijelu ima jedan organ koma adme i saluhas alahu jasadu kull ako je valjan taj organ citav od tilo je valjano i da fasada fasada jasadu kull kaže ako je pokvaren taj organ pokvaren citav tilo a to je srce a to je srce znači da je da srce valja znači osoba bi radla da, da je srce valja znači da ono u redu da ima imana da ima islama i da bi se to ispoljavalo neobrnuto kao što kod nas misli Kaže on je pošten dobar u srcu, a a radi harame, neradi ništa od islama. I dokazuje, dokazuje svoj islam s onim što je u srcu, a vanišinom ne, ne ispoljava ništa od islama. Naravno, to je sa pitanje džehla, to je duga stvar. Ovde govorimo znači obrnuto. Da ti valja srce, da imaš imana ispravnog i znanja i razumijevanja islama, tip to ispoljio i vaništini, ispoljio bi i dobrim djelima. Znači uzajamno je vezano. Vanjska dijela koje radi su onim što je u srcu od imana. A ne da bude obrnuto. Ne da bude obrnuto, znači da vanštino, ovaj, da vanštino čovjek radi, slomi se od dijela, a da u srcu nema imana. Osim, znači, ako je, ima, ako je munafika, munafik se pretvara, to je druga kategorija, znači ne ulazi pod ovo pitanje. Slično ovo je imao kuranski ajac u suruhu džarat, kada kaže uzvišeni, vakaletil arabu, amena, kaže, rekli su, beduini, vjerujemo. A onda u nastavku, Allah Žešan njima negirao. Kul lam tu'minu kaže poslanik sam reče njima lem lam tu'minu vi ne vjerujete. Oni rekli vjerujemo on kaže reče ne vjerujete. Walakin qulu aslama. Među ten reste aslam primili smo islam. Postali smo muslimani. Wa lamma yadkhul al fi qulubihim. Kaže jer kaže iman još nije ušao u njihova srca. Kako razumite ovaj ayat? Jesu oni bili vjerni ili nezbilieversi? Jesu bili munafci? ili ili naše treće pitanje. Uglavnom po prvom pitanju imamo dva stava poznata kod bufesira um, tumačenja ovog ajeta. Uglavnom ono što prenosi Abdullah ibn Abbas da se misli ovdje da ne ne se ne misli da su bili munafici, nego da su bili slabog imana. Tek prihvatili islam beduini i rekli su amenna. I kaže po, Allah dž.š. on poslanik ne recim, im vi nevjerujete, niste postali pravi vjernici nego reste na primili smo islam. Šta primili smo islam? Izgovorili smo šehadet, sad saznamo treba klanjati, klanjat ćemo, raćemo te vanjske stvari, a iman još ima, treba vremena da se useli, da, da se ugra, da se nauči, da se živi po njemu. E, hoće da se kaže, znači, da osoba može imati islama, a slabog imana. Nači islam tek počinje da ga primjenjuje, a slabog imana. E, a, odnosno, obrnuto, kad mu se iman poveća, onda neminovno islamu, e, is, znači djela, ovajska djela moraju se povećati, biti jača. Znači uzajamno su povezano ove dvije stvari. I o tome, znači ima puno hadisa koji govore u tom kontekstu, e, poput onog hadisa, ovaj, kada poslanih sanale negira, hadis mu tefekonali, kada negira e, Saad i Nebi Vakasu, kada njemu negira to što je on rekao za jednog dasha, e, dashaba, kaže, nisi mu dao odratnog plijena. Kaže, a on je mu'min, ti mu nisu dao. Pa kaš nje poslanik misliš muslim da je musliman. Pa ka njum bis čekajovali kako mi spovreko pa kralju mumin opet ponovi pa ne kaže jel misliš na muslimana negiramo to što je rekao za njega da je mu'min. A u stvari o čemu se radi? O čemu se radi? Ođe znači da uh, poslanik hteo da kaže za tog čovjeka da mu se iman još nije učvrstio u grudima, unutrašnjosti, to ona to su ona unut znači unutrašnja, unutrašnje vidi islama. Znači nego se ispoljio samo na vanjsini. Pa mu je to tu njegovu taj termin što je tvrdio, mumin. A Ima vezi sa ovom temom. Također onaj hadij što smo spjetili da ne bi ostao neriješen. Ono kad smo rekli la jezni zani, ono hadij smo tefekunali, la jezni zani, hine jezni vahu mu'min. Ne čini zinaluk, zinalučar, kada čini zinaluk, ne čini ga, a da je mu'min. Znači negiramo se da je mu'min kada čini zinaluk. U dijelu činjenja zinaluka negiramo se da je mu'min. Šta to znači? Jel to znači da je kafir? Sekte određenje dokazuju s ovim hadisu da je, da je osoba koja kada čini nalog, da je time postala kjafir. I toga tekvire, jako se ne pokaje, kaže vječno će biti u džehenem. Kod Ehli Sunnevel Džema, kaže to ne znači da je on postao kjafir. Hadisu kazuju da je kjafir, nego je protomačen na drugačiji način. Protomačen u stvari to da mu iman tako oslabi, osoba znači koja pije alkohol, koja čini nalog, koja krade. Da bi ta dijela uradila, znači njoj, njoj iman toliko oslabi da, da se može nazvati da nije, nije momin. A ne negira se islam, ostaje islam da se ubraju umet, od je, čini veliki grijeh, ali se iman, znači iman je, što kažem od nas, pao u pete ili izaš visi jela lebdi iznad njega negdje. Lebdi kao što je Abu Hurair opisao. Znači iman mu iznad njega, pa kad završi to dijelo, to dijelo, taj haram koji radi, odzi nalika od krađe, odpije alkohol kad završi imamo se kaže vratiti u njegovo tijelo. Izađemo privremeno zbog znači mora moramo iman bit znači Tanak skroz da bi radio loše djelo. Tako kao mnogi od nas da bi neko od nas radio nešto što je haram. Znači moramo iman da mnogo opade. Nemoguće da da zamisliš osobu da radi neki haram. Ja ko dan, i njemu jasno da je to haram i da on ide radi haram, ali u njemu puca iman. Upalo imana iman ima. Nema šanse znači ne može raditi. Iman ga odvrati kad nešto radi, to haram, niš radnik pukne. Ne gori nego oslabimo iman a iman slab je na najpoznati način vi znate ono, definiciju da definiciju deklaracija ne lažema da da iman rase sa, sa dobrim djelima sa kad se čini dobra djela opada sa sa, sa, sa, sa kada se radi dobro onda nasu ove meseci zbog ovog hadisa onda je došlo je to pitanje izađe na hadisu dali se onaj dali se onaj koji koji čini velike grijeha Poput tog, eto, primjer smo navjeli zina aluka, krađi, pijenja alkohola. Da li se ta osoba naziva mu'minom ili u kako se naziva? Pa imamo dva poznata stava kod učinjaka selefa. Jedni gazdino kaže je to je mu'min, nakli su li man krnjavog imana. Znači on je mu'min krnjavog imana, drugi kaže ne naziva se uopšte mu'min, nego se kaže naziva da je muslim. On nije mu'min, nego naziva se musliman. A iman mu je, kaže, iman mu je otišao zbog tog drađena djela. Znači, de, de, to ne znači da je keafir, nego ovdje samo pitanje terminologije zbog ovog hadisa u kojim je došlo objašnjenje kako, šta se dešava u stanju osobe kada čini ove velike grijehe. Dobro, ovo malo prisjet spomenuo, a to je a, da su iman, da iman, a, da, da nije iman isti kod svih ljudi. Da se ljudi razku imanu. I to je poznati stav kod Ehlu sunovelćima. Da nije iman nas bilo koga i iman Džibrila na istom stepenu. Da nije iman naš i iman poslanika zna na istom stepenu. Iste veličine da ima, nije iman naš je Ebu Bekra i Omer radijalahu anhuma isti na istom stepenu. Zašto je ovo bitno? Zato što imamo određene sekte koje tumače drugačiji. Kažu iman jedan ti isti. Isto je. Kogod povjeruje ima isti iman ko, ko je Ebu Bekra ko je Omer. Nema razliku tom imanu. To što ovaj radi, loša djela, ovaj je bio najbolji umetu, to je druga stvar. Kaže jel, osnova im je ista. U stvari, to je greška. To je greška, znači, e, o, ispravno ono na čemu ehl suna džabav, stvar, do se ljudi raziku imanu. I to je jasno ko dan, ja trebam spolobjeđivati, znači ja imamo imam šarijaske argumenta znači, koji govori i potvrđuju tu tema. Dobro, a, znači, pazite, nije mi cilj ovdje da sad idemo u detalje sve mesele koje se mogu izvući iz, ovih, iz ovog hadisa koje su spominuti ovdje. Uglavnom, ovaj, naglasio sa početku da je pitanje udešli spominuti u hadisu, od islama, od imana, kufra, nifaka i tako dalje, da su izgrađene u veliko na ovom hadisu njima sličnim a da je na njima u stvari, na njima se vraća ovaj problem koji mi imamo u stvarnost, oko razumijevanja nekih ljudi, jer pripada ovoj skupini, ovoj skupini, uh, kada, kada ga prihvatamo, nego na osnovu vanjskih kada na osnovu unutrašnjih dijela i tako dalje. Uglavnom, ovdje treći stepen koji je spomenuto, da i to završimo, uh, treći stepen koji je spomenuto, ovdje Isan, a to je, kaže, da božavaš alađešanu kao da ga vidiš. Uh, šta to znači kao da ga vidiš? odnosno tumačenje toga u stvari kaže da si svjestan njegove, njegove blizine blizine misli su odne moći a ne biće, da je Allah uzna svojim bićem Da u stvari, je da Allahšanu svojim znanjem, svojim moći nama jako blizu. I kada, kao da ga vidimo, a kada smo toga svjesni, onda se poveća kod nas strah, poštovanje, veličanje i sve ostale osobine i baditi prema Allahu Đelešanu. I normalno, vjerni koji na tom stepenu obožava bolje i spravnije, to je stvari najviši vid obožavanja Allahšanu, ispoljavanje, primine šerijeta. Znači, to kako ispojn to znači da, da, da, to je najviši stepen islama, da obožavaš a lažeš onu kao da ga vidiš. U stvari, naravno mi znamo dobro ovaj da ne znamo kako alah znači ono izgleda osim kako nam opisano, ne znamo e, kakvoću izled njegovih e, njegovih osobina, njegovih svojstava kejfijet, ne znamo kakvo ću. Znamo svojstva kojima, kojima sam sebe, Allah napisao, ali ga poslanih sam sam opisao, o, ali znači mi znamo dobro da na Dunjalku mi ne možemo vidjeti Allaha Đerašanu i da ga nije niko vidio na Dunjalku a a razila škola dalje dali poslanci jedan vidio Lađešanu ni je vidio po toj poznatom koji se učeniaci razilaze i tako dalje uh ode hoćemo govoriti da li je moguće sanjata Lađešanu ni moguće sanjata Lađešanu da li je moguće vidjeti Lađešanu u snovima ni moguće vidjeti Lađešanu u snovima to su pitanja zasebno o njima su govorili učeniaci ali ovde govorimo o tome znači svjesno znamo mi da ne možemo vidjeti Lađešanu ali da budemo na tom stepenu kao da ga vidimo i kada bi ga mogli da vidimo kako bi ga tek onda obožavali I zato dolazi ovo drugo. Kaže Feinlem tekunterahu, kaže ako ti njega ne vidiš, a ne vidi malađešanu. znači ne vidi malađešanu, kaže fe je rak, on tebe vidi. Da budiš svjestan toga. Uh sad na narod da ode da li ovo drugo znači uh, kao praš nje prvuk Znači, nastoji da obožavaš Alašešanu kao da ga vidiš, a ne možeš ga vidjeti, pa onda znači budi svjestan da on tebe vidi. I kad svjestan da Alašešanu tebe vidi, znači drugačije se ponašaš u primjeni šerijata, ostavljanju hrama, izvršavanju vađima, tako što je poznato. I to je jedno tumačenje. Drugo, kaže, nije, kaže, nije ovo drugo. Ako, on tebe, ako ti njega navidiš, on tebe vidi, kaže, nije to tumačenje prvog, nego je, kaže, u stvari, to, to, je, kaže, to je drugo značenje u stvari kaže drugo značenje, uh, u stvari kaže ako ti je teško da sebi predstaviš, da vidiš Allaha Đelešana, da ga obožavaš kao da ga vidiš, kaže onda nastoji da ga obožaje tako da je da on tebe da vidi. To je mala ralska u nijansi oko toga, jel, oko tumačenje, značenje toga. Uglavnom, ono o čemu su učenjaci govorili na ovom mjestu je to tome, jel, da čovjek treba da obožava La Lašanu na takav način, kao da ga gleda ili da je svjesno da La Lašanu njega gleda, odnosno Uh, da se stidi Allaha Đalešanu onom što radi jer je svestan jer je svestan da Gališanu vidi svemu što radi ne može se to Allaha Đalešanu, ne može se sakritu njegovog poglida da je svestan njegove moći, njegovog kudreta njegove blizine i tako dalje sve što ulazi pod ova značenje u nastavku znači, objašnjavam ovdje uh, nakon ovoga dolazi znači, uh, sunji dan upitan je poslanih sam s selne strane Djibrila upitan je kaže jel kaže kada nastupi sudnji dan pa mu odgovorio onaj koji koji upitan ne zna više od onog koji pita znači ni jedan od nas ne znamo vrijeme nastupanja sudnjeg dana odnosno vrijeme nastupa sudnjeg dana je znanje koji Allah shanu izdvojio za sebe osim što znamo jedan detalj oko toga koji kada nastupi sudnji dan šta u akşam u akşam ilo petak je lakše, šta? Šta je došlo vjerodost od nadisu? Da će biti u petak, jel tako? To je došlo vjerodost od nadisu, uči na zgod cilovi vjerodostin. Da će da će naći petak, da će u petak stupiti na nači, al koji petak ne znamo, to je poenta. Naravno ovo dokazi da je da znanje o ono, nasupanju sunjih dana toliko znači imamo kuranske ajete imamo hadise koji govori o tome u tom kontekstu tako da nema potrebe da se kod toga obijezimo to je jasno kodan to je od od osnova koji ide sunna džemaa a onda onasa nastavku kaže jel kaže o, znači obavijesme kaže o znakovima sunjih dana pa je poslanik sada objasnio neke od tih znakova prvi znak spominao to je kaže da da rodi robinja ema robinja svoju gospodaricu svoju ladarcu svoju vlasnicu. Kako će robinja rodit, da rodi dijete koji će njoj biti gospodarica. E, tumačenje jedno od toga je, tumačenje jedno od toga kaže da će, prvo tumačenje koje navodim režbe, a to je kaže da će e, muslimani doći u stanje da će biti mnogo robova. Mi, mi smo znači završili to, taj period gdje robova, više robova nema, skoro nemao prakcije nikako, nigdje. E, I ono što ima, to su tzv. bilo roblje. Vi znate, vi znate kako neko postaje robin? Je znate kako u neko postaje rob? Aj nek to bude nagrodno pitanje poslije drca. Znači, kako se u šarijetu tre, tretira da je neko rob i kako postaje robom? E, dobro, znači, e, o, znači je ovoga ovdje da, da, ro, da robinja rodi svoju vlodaricu, da, vodi, da rodi svoju, e, svoju lasnicu. Znači, rodi, a ono koga rodila bude, bude vlasnica njena. Kaži, to je znači da će, kaži, kod muslimana doći vrijeme da će biti mnogo robova. Mislim, se vode na ono koje su bila za vrijeme, e, za vrijeme znači, kada, kada se islam širi u početku islama. Kaži, pa, se desi, pa će se desiti, kaži, da će biti, da će da biti, znači, zarobljena neka, neka žena, neka djevojka, djevojčica, i bit će ona robinja. biće robinja. E, kaži, pa će ta robinja roditi, pa će ta robinja roditi e, Ovaj rodit, je, ovaj rodit će, imate, pardon, da će kćerka, uh, ovdje u prvom tomanju bi bih ređbe naveo, da će, da će neka žena rodi svojih kćerku i ta kćerka će biti odvedena u roblje. Biće odvedena u roblje. Pa će nakon toga, znači, nakon toga, znači, da će o, ova kćerka kupiti... Dače da znači da biti oslobođena, bila kao rob, biće oslobođena, pa će kupit svoju majku kao robinju. Pa se misi kaže na to da će ostvari, jel, da će roditi, da će roditi majka svoj svoj vladarcu. A ostvari druga tumačenja. A, mnogi učenjaci kaže da ovo stvar misli se preneseno značenje. Znači kaže tu šare da ćemo smani puno osvojiti zemalja da se širti istam na razno razmista. Kaže drugo treći tomač kaže da će stvar veliki fesad se por, uh, fesad i i djehli i i, i neznanje proširkom se mana. Treći tomač je stvartao znači da je tu stvari kaže neposlušnost da to znači da se pojavi presudni dan neposlušnost uh, djece prema roditeljima. I da će se obhoditi znači djeca da će se ona djeca obhoditi loše prema roditeljima kao da su oni njihovi uh, njihovi vlast, vlast, vlast vlastodržci. U Nasavskoj spominje ovdje, znači, da, se, da, da od sljedeći znakova kaže da će biti oni koji su, su, bo, su uh, bosi, gladni, siromašni, uh, čuvari stada, ali će, će se nacjecati u uzgradnji uh, objekata. To u stvari ovdje govori ono što mnogi kažu da se to odnosi na današnje vrijeme, pogotovo u arabskom svijetu, znači uh, da ljudi prekonoći postanu Uh, nakon što su bili bosi, gladni i, i siromaši, da postanu oni koji se gradi natjeću ve velikim ogromnim zgradama, kućama i tako dalje. Svijedno, koj, kojim staležu, kojim stepenu bili. Uh, I zato se to može odno odnositi. Skupnao Čenjaka u stvari kaže da se pod ovim hadisom misli u stvari uh, da je uh, rezime tumačenja ovog dela hadisa u tome da će se presudnji dan da će se uh, dati, stva, uh, da će dati vlast i predvođenje ljudi u rukama oni koji nisu ehli, koji nisu kompetentni sposobni da vode ljude. Kao što je došlo to pajačno, kaže hadisu, uh, koji je bilječ buhario svom sa'ihu, kada je upitan uh, kada će nastupiti sudnji dan, kaže, i da vusi del emru ila gajri ehli afantezeri sa' kada bude data stvar uh, u ruke onima koji nisu kompetentni i nisu ehli, nisu sposobni da vode u bilo kojoj oblasti, islam islamski muslima, muslimani muslimani ummet kaže tada da očekuju sudnji dan i da je značenje to kad isu o tome i paše kaže mnogim drugim hadisima gdje se spominje, je da će nastupiti sudnji dan da će da će da će pojaviti ljudi koji će biti se fihi koji će znači biti malomni, da će pojaviti ljudi ruvebida ljudi koji su nepoznati umetu da će pojaviti ljudi koji su fasici veliki veliki grešnici, pardon koji će govoriti o najkrupnijih stvarima umeta. U nekoliko to rivadite je došla. Rezimic svog to govora u tome da će da će se pojaviti umetu, da se poremećaj veliki desiti, predznak sudnjih dana, da će, da će predvoditi umet ljudi koji nisu od ehla da predvode umet. Pa je to i ređe bi je u komentaru toga navio mnogi i hadise i primjere i govor učenjaka o, to, o toj temi. Eh, odnosno eh, go, go, to se odnosi i na to da će se presuniti da znači eh, da će se podignuti znanje, da će se raširiti džahlika što je došlo u hadisom u tefakon alihi eh, eh, ili ovaj, da će se stvari okrenuti na opački hadis, ukazuju na to da je mekruh u stvari natjecati se u velikoj zgradnji, u, veliki, u, u ukrašavanju objekata, velike objekata bespotrebno pravljenje objekata i tako dalje znači da je to mekruh većina očinaka da je to mekruha, neki kažu da je to haram Da, znači čak imam hadiskoj tek govorio o toj temi, da neće hadis uh, Buhari uh, rivajeto uh, da govori re la ta kumusa hata ta avla nas u fit bunan sve da ljudi ne budu natječali u u gradnji što veći uh, i ogromniji kuća, i ljepših, boljih kuća. Uh, uglavnom ovaj za, zaš, uh, zašto, uh, zašto ovaj dio ovdje ovaj iz, izvojeno pasto ovdje, ako neko pita pa dobro, šta se izvojeno samo dvije stvari, vezano za robinju, vezano za, za izgradnju. Uh, ovaj to je naveden samo primjer, jel? A pre znači su onih taj ima na stotine jel priznaci su dana imao mali priznaci imamo velike preznake, ovo ovo govori jel o malim preznacima sugnih dana a njih je mnoštvo znači njih je mnoštvo ovaj tako da ne otvaramo sa poglavljem znači mogli bi ovde samo da govorimo znači koje je sve vrste ovaj preznaka i oblici preznaka sugnih dan, koje se pravi se dan a to nam nije cilj samo spomenti kao primjer i to otprilike znači skraćeno razumeje govora ovom hadisu koji jako bitan je, i neophodan da ga poznaje svaki musliman da se vraća na nje i da razumije njegovo značenje da ga nauči na pamet ili kako hoćete, znači nezaisto, neza, nezaobilazane ovaj hadis u izučavanju vjere. On je osnova od hadisa koji treba, koji treba naučiti i šitati njihove komentare, njihovo značaj poslije predavanje o tim hadizma. Molim je lađešan nam poveća fiku vjeru da nas učini bogobajaznim i da nas, da nas uh, zajedno uvede u uh, njegovu džene tvrdeus kao što nas večera su ovdje okupi. Svani kalahum bevijam la nita atubu i leke.